«Ну ти даєш!» – здивувався він. «На себе аж два документи? На зброю окремий? А це що?» «Контрольна картка здобутої?» «Не зрозумів. Ова що? Кожну застрелену качку треба записувати?» «Ну і ну!» «Розповім мужикам – не повірять!» Ха, «Просто як снайпер на війні!» Що, може, і на пса документ маєш? І на пса мав, відповів я. Тільки загинув мій пес. Під машину потрапив. Ну, це шкода, погодився він. Цінний пес річ необхідна. Да. І що, за все це платиш? І б'єш дві нещасні качки за день? Та й то, якщо пощастить? А як же? От дивак, сказав він. То чого ж ти ходиш? Для задоволення, я знизав плечима. Ага, протягнув він. Були тут такі. Мужики розповідали. Восени прилетіли якісь німці до центрального мисливського господарства. Заплатили – п'ять тисяч доларів. Застрелили з вишки і зюбре і полетіли назад. Забрали тільки роги. Усе м'ясо лишили. Уявляєш собі? Також видно, для задоволення. Паря, ти прикинь, п'ять кусків зелених за саме задоволення». Хто і ти в себе там щось схоже робиш? Глухарів у вас немає, і зюбрів наповне також, то ти від качки собі дзьоб на пам'ять. А м'ясо не їси? Він засміявся. Ну, м'ясо їм, сказав я. Це вже ви перебільшуєте. Ну, то купи глухаря. Обличчя його робтово. Палахнуло радістю, наче він вигадав щось геніальне. Слухай, а давай я влаштую тобі, як німцям, полювання на токовищі. Як ти там казав, туман, глухар токує, га? Для задоволення. Ну, п'яти тисяч зелених ти, мабуть, не маєш, та й глухар це не ізюбр. Але він подивився догори. Во, за п'ять тисяч дерев'яних заведу тебе на місце. Ну, погодься, це ж копійки. А там уже все від тебе, як-то кажуть. Побачим, який ти мисливець. Я вагався лише мить. Випадала нагода в надійному супроводі потрапити до гачилівки і повернутися назад мені конче потрібно було потрапити в хатину на краю колишнього села і, можливо, в сарай, де свого часу стояла циркулярка, або в те, що від них залишилося. Насправді, ще за тих часів ці будівлі вже помалу розсипалися, а те, що розповів мені Васюха, робило мої шанси щось відшукати взагалі мізерними. Чи вдасться побачити там щось таке, що матиме для мене цінність? Не було ніякої гарантії. Але інтуїтивно я відчував, що повинен туди потрапити. Напевно, це було останнє, що я міг би зробити тут, у Полхові, для виконання свого завдання. Простий, хоч дещо грубуватий місцевий мисливець, не викликав у мене особливої антипатії, хоч і не відмовлявся поглузувати з мене, та й міг виявитися корисним і в моїй основній справі. Що й казати, звільнившись хоча б на якийсь час від свого жахливого переслідувача, я хоч трохи вдихнув життя, дістав здатність сприймати щось інше. І мені схотілося, може, ніколи в житті не буде в мене такої можливості потрапити на глухарине таковище, оспіване Аксаковим, Тургенєвим та багатьма іншими. Я знав, куди повернувся за кілька днів, і відчував свою перспективу у разі, якщо не зможу вчинити чогось радикального. Можливо, це глухарене полювання буде останньою радістю у моєму безтолковому житті. Я не міг собі відмовити. «Згоден», – сказав я, – «умови контракту прийнято. Тільки бажано з часом не затягувати». О, «Яке затягувати?» – здивувався він. От завтра і підемо. Лягай, чим раніше спати. Зустрічаємося завтра ось тут, о п'ятій ранку. Дам тобі свою рушницю. Звичайно, не Зімсон і навіть не МЦ, але глухаря свого застрелиш. Обдереш пір'я та дзьоб на пам'ять, а м'ясо, ну, гаразд уже, лишиш. Він і далі глузував з мене. Напевно, це було в крові усіх сибір'яків. «Не переживайте, – сказав я, – оцього вже глухаря я вам не лишу. Хай би тільки вдалося». «За це можеш не хвилюватися». Він уже пішов і на ходу повернувся до мене. «Запитай тут у кого хочеш. Тимоха Губін ніколи без глухаря не повертається». Розявивши рота, – я мовчки дивився на широку спину, що зникала за кущами сусідньої садиби. Напевно, удача, яка супроводжувала мене від перших хвилин перебування в Оренгої, захотіла мене покинути. Щойно я домовився йти у Гачилівську глухомань з людиною, яка, за версією Прохорівни, була вбивцем мішки шамана. На дворі ось-ось мало смеркатися. Я сидів за столом у невеличкій дерев'яній хатині та чистив картоплю у шубі. Прохорівна також сілася навпроти, пригощаючи мене своїми звичайними наїдками. Щастя, що вона не вздріла через вікно моєї розмови з Губіним. Інакше настрій у неї безперечно зіпсувався б. А так стара виглядала майже щасливою, оскільки цього вечора знайшовся хтось, хто спромігся наколоти дров та розрадити її самотність. «І що ж? – запитав я. – Дід Мішка так і не бував більше у Гачелівці, після того, як прийшов звідти та оселився тут?» «Бував, – сказала вона. – Спочатку ходив кілька разів, а потім покинув. Ну, принаймні, я не знала, щоб він бував там. От тільки недавно чогось туди поперся. Перед смертю. Наче відчував, що... Казала я йому, ну, чого тобі там треба? Ні, пішов таки. І не одужав ще повністю після лікарні...